Розділ Другий. Зміна масок. 1. Серпень 1959 року. Коли за півгодини практикант вийшов на двір, то побачив, що Хуліо стоїть, прихилившись до машини швидкої допомоги, яка досі була припаркована на стоянці лікарні сестер Милосердя» на 23-й вулиці. Каблуком гостроносого чобота Хуліо тримався за переднє крило швидкої. Він перевдягся у пару кричущих рожевих штанів і синю сорочку, на лівій кишені якої золотими літерами було вишити його ім'я. Вбрання членів боулінг-ліги. Джордж подивився на годинник і зрозумів, що Джорджова команда, шпигони переваги, вже мусить катати шари. «Думав, тебе вже не буде», – сказав Джордж Шейверс. Він проходив практику у лікарні сестер Милосердя». «Як твої збираються виграти без диво-крюка?» «У них є Мігель Басале, замість мене поставлять. Аняга не завжди однаково виходить, але буває таке, що розіграється. Все у нього буде хокей». Хуліо помовчав. Цікаво, як вони дізналися? Він був водієм, цей кубинець з почуттям гумору, про яке, як підозрював Джорджі, сам не знав, що воно в нього є. Він озирнувся навколо. Жодного з лікарів, які їздили з ним, поблизу не було. Де вони? спитав Джордж. Хто? Довбані близнюки Бобсі? А як ти думаєш? Полюють на міносоцьких чорних курву Вільж. Як гадаєш, вона прорветься? Не знаю. Він з усіх сил намагався, щоб його голос звучав мудро і справляв враження, ніби йому відомо те, чого він не знає. Але правда життя полягала в тому, що спочатку черговий ординатор, а потім двоє хірургів забрали у нього чорношкіру жінку швидше, ніж він встиг би проказати «Аве Марія». Насправді, молитва вже готова була зірватися з його уст. Чорношкіра жінка виглядала так, наче їй уже недовго залишилася. Вона втратила багато крові. Це без тринди. Джордж був одним із 16 практикантів у лікарні сестер Милосердя» і одним із восьми записаних у нову програму «Дорога швидкої допомоги». Теоретично, практикант, що їздить із парою лікарів, у екстреній ситуації часом може виявитися корисним і допомогти врятувати чиєсь життя. Джордж знав, про що думають більшість водіїв і лікарів-парамедиків. Зелені інтерни з однаковим успіхом могли б як урятувати тих, хто потребує невідкладної допомоги, так і вбити їх. Але особисто Джордж гадав, що цей принцип може бути дієвим. У деяких випадках. Хоч з якого боку глянь, для лікарні це була чудова реклама. І хоча інтерни, залучені до програми, любили поскиглити про зайві 8 годин до того ж безоплатних щотижня... Джорджу Шейверсу чомусь здавалося, що більшість із них почувається так само, як він. Гордими, крутими, здатними впоратися з будь-чим, що трапиться на їхньому шляху. А потім була ніч, коли в Айдл Вайльді розбився Трайстар, який належав компанії авіаліній світу. 65 людей на борту. Шістдесяти з них у стані, який Хуліо Естевес називав ЗМ, зразу мертвий, а троє з п'яти, що вижили, на вигляд як те, що можна вишкрібти з дна вугільної печі. Та тільки те, що вишкрібаєш із дна вугільної печі, не стогне, не кричить диким криком і неблагає кого-небудь дати йому морфій чи вбити. «Якщо ти зможеш це витримати», – думав він опісля, згадуючи відокремлені кінцівки, що лежали серед шматків алюмінієвих закрилків, подушок сидінь і зазубреного уламка хвоста з цифрою 17, великою червоною літерою «А» і частиною літерою «Сі». Згадуючи очне яблуко, яке він побачив на обгорілій валізі «Самсонайт», Згадуючи дитячого плюшового ведмедика з блискучими очицями-гудзиками, що лежав поряд із маленькою червоною кросівкою, в якій так і залишилася нога дитини. «Якщо ти зможеш витримати це, малий, то ти витримаєш будь-що». І він тримався досить пристойно, тримався добре весь час, поки їхав додому. Весь час він тримався чудово, навіть упродовж пізньої вечері, що складалася з індички напівфабриката з упаковки, подібною за формою до телевізора. Заснув він теж без проблем, і це було залізобетонним свідченням того, що тримається він, ну, просто чудово. А в глуху темну годину ранку він прокинувся від пекельного кошмару, в якому на обгорілій самсонайтівській валізі лежав неплюшевий ведмедик. А голова його матері з розплющеними очима. і очі обвуглилися. Це були вирячені очі намистини іграшкового ведмедя, що дивилися без жодного виразу, і крізь відкритий рот виднілися поламані зуби. До того, як у літак ударила блискавка, коли він йшов на посадку, то були її протези. І вона прошепотіла. Джорджа. Ти не зміг врятувати мене, а ми ж заради тебе в усьому собі відмовляли. Заощаджували, поїхали без тебе. Твій тато витяг тебе з халепи, в яку ти втрапив через ту діваху. А ти все одно мене не врятував, будь ти проклятий. І він прокинувся від власного крику, не чітко усвідомлюючи, що хтось із сусідів грюкає йому в стінку. Але він уже з усіх ніг мчав до туалету і ледве встиг стати в уклінну позу покаяння перед порцеляновим вівтарем, бо вечеря піднімалася в гору зі швидкістю ліфта експреса. Вона приїхала спеціальною доставкою, гаряча, від неї йшла пара і запах індички напівфабрикату. Він стояв на колішках і дивився в унітаз на шматочки напівперетравленої індички й моркви, що досі не втратила своєї оригінальної флуоресцентної яскравості, і в його свідомості великими червоними літерами проявилося слово: "Годі". Правильно. З нього "Годі". Він збирався покинути хірургічний бізнес, покинути бо годі значить годі, покинути, бо девізом Мар'яка Папая були слова «Це все, що я можу, а я так більше не можу». І у Папая справи досі всі були в повному шоколаді. Він злив воду і повернувся в ліжко, заснув майже миттєво, а прокинувшись зрозумів, що досі хоче бути лікарем. І знати це, напевно, було дуже приємно, хай йому чорт. Можливо, це було варто цілої програми, як би вона там не називалася. Дорога швидкої допомоги, відро крові чи, вгадай, мелодію. Він досі хотів бути лікарем. Він знав одну жінку, що займалася вишиванням. За 10 доларів, величезно, як на його гаманець суму, він замовив їй невелику вишивку в старомодному дусі. «Якщо ти витримаєш це, то витримаєш що завгодно». «Так, правильно». Неприємна історія в метро трапилася за чотири тижні по тому. Два. «Знаєш, та дамочка була якась бляхатою. О, дивна», — сказав Хуллів. Джорджіві аж від серця відлягло. Якби Хуліо не заторкнув цю тему, то він сам, певне, на це б не наважився. Він був практикантом і рано чи пізно збирався стати справжнім лікарем, поки що він в це свято вірив. Але Хуліо був ветеринаром, а бовкнути якусь дурню перед ветеринаром не хотілося. Він би тільки розроготався і сказав, бляха, малий, то я таки тисячу разів бачив. Візьми рушника і витри те, що в тебе за вухами, бо он воно вже по щоках у тебе тече. Та було очевидно, що Хуліо не бачив такого тисячу разів. І це тішило, бо Джордж справді хотів поговорити про це. Точно, дивно, наче в ній двоє людей було. Джорджі з подивом побачив, що тепер настала черга Хуліо зітхнути з полегшенням, і зненацька на нього накотила хвиля сорому. Хуліо Естевес, чоловік, який не мав у своєму житті жодних планів, крім як до самого його кінця водити лімузин з парою червоних мигалок на даху, щойно виявив більше хоробрості, ніж здатен був виявити. Твоя правда, док, стопудова. Видобувши пачку Честерфілда, він застромив одну сигарету в куточок рота. «Ці штуки тебе вб'ють, хлопче», – сказав Джордж. Хуліо кивнув і запропонував пригоститися. Деякий час вони мовчки курили. Мабуть, парамедики ловили себе за хвіст, як сказав Хуліо. А можливо, щойно виявилося, що вони ситі по горло. Справді, бо Джордж перелякався не на жарт. Але саме він врятував ту жінку, а не лікарі зі швидкої. І він знав, що Хуліо це теж відомо. Можливо, тому Хуліо тут і затримався». Допомагали ще стара негритянка і білий хлопець, котрий подзвонив копам. У той час, як усі інші, крім старої негритянки, просто стояли, вирячившись, наче це було якесь бісове кіно, телешоу або що, може, епізод із детективного серіалу Пітер Ган. Але, врешті-решт, рятівником виявився Джордж Шейверс, переляканий на смерть, але готовий виконати свій обов'язок як найкраще. Жінка чекала поїзда, про який дюк Елінгтон був такої високої думки. Уславленого поїзда А. Просто собі вродлива молоденька чорношкіра жінка в джинсах і сорочці захисного кольору чекала славетного поїзду А, щоби поїхати десь на околиці міста. Хтось її штовхнув на рейки. Джордж Шейверс не мав жодного уявлення, чи схопила поліція мерзотника, який це зробив. Це була не його справа. Його справою була жінка, котра з криком упала в трубу тунеля перед тим самим знаменитим поїздом А. Просто таки якимось дивом вона не зачепила третьої рейки, яка зробила б з нею те саме, що штат Нью-Йорк робив із в'язнями Сінг-Сінга, котрі заробили собі безкоштовну поїздку на тому горизвісному поїзді А, який зеки між собою прозвали «старою замикалкою». Дива електрики та й годі. Вона спробувала відповзти з дороги, але часу було надто мало. А той легендарний поїзд А вже в'їжджав на станцію, скрегочучи гальмами і висікаючи іскри, бо водій побачив її, та було вже запізно, запізно для нього і для неї. Сталеві колеса славетного поїзду А перерізали їй ноги акурат над колінами. І поки всі інші, крім білого хлопця, який викликав поліцію, просто втикали, чешучи собі яйця, чи, на думку Джорджа, мацаючи інші зовнішні статеві органи Стара нагритянка зістрибнула вниз, при цьому вивихнувши собі стегно, пізніше мер міста вручить їй медаль за хоробрість І перев'язала одне зі стегон молодої, з яких так і лилася кров пов'язкою, котру мала на голові, зробивши щось на кшталт джута. На одному боці станції молодий білий хлопець заходився криком, щоби викликали швидку. А стара негритянка кричала, щоби хтось їй допоміг, дав їй щось для перев'язки, заради Бога, хоч небудь. І врешті-решт якийсь літній бізнесмен неохоче впустив їй свій ремінь. І стара негритянка підняла на нього погляди і промовила слова, які наступного дня стануть заголовком нью-йоркського Дейлі Ньюзу. Слова, що зроблять її національною яблучно-поріжною героїною Америки. «Дякую тобі, брате!» А потім затягнула ремінь десь середині між стегном молодої жінки і тим місцем, де колись було її ліве коліно, поки по ньому не проїхався славетний поїзд «А». Джордж почув, як хтось сказав, що останніми словами молодої негритянки перед тим, як вона зумліла, було таке. «Та був той сучий виблядок, я його знайду і відріжу йому яйця!» Пробити дірки в реміні там, де потрібно було його затягнути, було неможливо. Тож літня негритянка, наче похмуре старече особлиння смерті, просто тримала його до того часу, поки не приїхали Хуліо, Джорджі, парамедики. Джордж згадав жовту обмежувальну лінію, і як його мати наказувала ніколи, ніколи, ніколи не заходити за жовту лінію, поки він чекає на поїзд, Славетний чи якийсь інший. Сморід моторної оливи електрики, що вдарив у ніс, коли він зістрибнув униз на колію, згадав, як спекотно там було. Спекотні хвилі наче піднімалися від нього самого. Від старої й молодої негритянок, від поїзда вони накочували з тунелю, з невидимого неба над головою і самого пекла десь глибоко внизу. Згадав, що ні сіло не впало, тоді подумав, якби мені поміряли тиск, то стрілка б зашкалила. А потім якось заспокоївся і крикнув, щоб йому дали сумку, а коли один із лікарів спробували зістрибнути з нею вниз, він наказав йому відвалити. І у лікаря був такий вражений вигляд, наче він бачив Джорджа Шейверса вперше. Але він все-таки підкорився і відвалив. Джордж перев'язав стільки вени артерій, скільки зміг, а коли її серце перестало відбувати ритм бібопу, ввів повну дозу дигіталіну. Прибула цільна кров, її привезли поліцейські. «Хочете підняти її нагору, доку?» – спитав один із них, і Джордж сказав йому, що поки ні. Взяв голку, крізь яку текла життідайна кров, і заткнув її в вену, наче якісь наркоманці, котрій конче треба було вмазатися. І тільки потім дозволив підняти її нагору. Потім вони повезли її в лікарню. На шляху вона прийшла до тями. Тоді-то й почалася вся мутотінь. 3. Коли лікарі завантажили ноші в автомобіль, Джордж зробив їй укол демедролу. Вона почала ворушитися і слабо скрикувати. Він ввів їй таку дозу, що був упевнений, що лежатиме спокійно аж до самої лікарні сестер милосердя. 90% вирішив він за те, що довезуть вони її живою, і це один бал на користь їхньої команди. Однак, коли до лікарні залишалося ще шість кварталів, повіки жінки затремтіли, і вона неголосно застогнала. «Можна зробити ще один укол, доку», – сказав один із лікарів. Джордж майже не звернув уваги на те, що це вперше лікар швидкої допомоги назвав його інакше, ніж Джордж. Або, ще гірше, Джорджі. «Ви здуріли? Вам, може, й байдуже, але я знаю різницю між помер дорогою до лікарні і помер від передозування». Лікар відсахнувся. Джордж знову глянув на молоду нагритянку і побачив, що її очі не затуманені і притомним поглядом дивляться на нього. «Що зі мною сталося?» – спитала вона. Джорджові згадався чоловік, котрий сказав йому, якими бутім то були слова жінки. Про те, як вона знайде сучого виблядка і відріжує йому яйця, тощо, тощо. Той чоловік був білий. Зараз Джордж вирішив для себе, що це була повна вигадка, до якої того чоловіка підштовхнула дивна людська потреба драматизувати і без того драматичні ситуації, бо ж просто расова упередженість. Перед ним була культурна інтелігентна жінка – «З вами трапився нещасний випадок», – відповів він. «Ви були в метро, і...» Її очі заплющилися, і він подумав, що вона знову заснула. «Добре, нехай хтось інший їй розповість, що вона втратила ноги. Хтось, хто заробляє понад 7600 доларів на рік». Він посунувся трохи ліворуч, аби знову перевірити її тиск, і саме тоді вона розплющила повіки». І коли це сталося, перед Джорджем Шейверсом виявилася зовсім інша жінка. «Ця тінь мені ноги відрізала. Я почула, як їх не стало. Це що швидка?» «Е, так», – сказав Джордж. Зненацька він відчув потребу щось випити. І не обов'язково, щоб це було спиртне, просто промочити горло. Голос був сухим. Він наче дивився на Спенсера Трейсі у фільмі «Доктор Джекіл» і «Містер Гайд». Тільки відбувалося все насправді. «Та до недоноска піймали?» «Ні», – відповів Джордж, а сам було подумав. «То чувак усе правильно розчув. Пляха-муха, так і було». Краєм ока він побачив, що лікарі, які буквально над душею у нього стояли, мабуть сподіваючись, що він зробить щось не так, почали заткувати. Добре. Білі Мінти все одно б його випустили. Я його знайду. Я відріжу йому яйця. Сучий потрох. Сказать тобі, що я зроблю з тим бляцьким уйобком. Я тобі скажу, ти білий сучий сину. Я тобі скажу, скажу... Її повіки знову затремтіли, і Джордж встиг подумати «Так, засни, ну прошу, засни, мені за це не платять, я такого не розумію. Нам розповідали про шок, але ніхто не казав, що шизофронія один із...» Очі розплющилися. Це була перша жінка. «Що-то був за нещасний випадок?» – спитала вона. «Я пригадую, як вийшла з пуза». «З пуза?» По-дурному перепитав він. Вона легко всміхнулася, посмішка вийшла болісною. «З холодного пуза? Це кав'ярня?» «А, точно, правильно». Та друга, хоч як вона страждала, змушувала його почуватися брудним і трохи хворим. Поряд із цією він почувався лицарем з легенди про короля Артура. Лицарем, який щойно врятував прекрасну даму від лап дракона». «Пригадую, як спустилася сходами на платформу, а потім...» «Вас хтось штовхнув». Прозвучало це по-дурному, та й що з того, сама ситуація була тупою. «Штовхнув під колесо поїзда?» «Так». «У мене більше немає ніг?» Джордж спробував ковтнути і не зміг. У горлі не було нічого для змащення всієї машинерії. «Ну, не зовсім так», – тупо сказав він, і її очі заплющилися. «Нехай вона знепритомніє», – подумав Джордж. «Будь ласка, нехай вона буде непритомна». Очі розплющилися, виргаючи блискавки. Рука метнулася вгору, і п'ятьма нігтями різанула повітря в дюймі від його обличчя. Якби він був трохи ближче, то замість курити Честер із Хуліо Естевисом, йому довелося б йти в травматологію, накладати шви. «Та ви просто купа біломордих гівняків. заверещала вона. Обличчя спотворилося, очі сповнилися пекельного вогню. Це обличчя навіть не можна було назвати людським. «Усіх білих порішу, Вихоло, Вихолощу їх нахуй! Повідрізаю їм яйця і покидаю в морди, Я... Це було безумство. Вона розмовляла як нагритянка з коміксів, металик МакКвін, що потрапила до мультику «Божевільні мелодії». Здавалося, що вона, чи воно, не людина. Не могло бути такого, щоб ця істота, яка вирищала і звивалася всього лише півгодини тому, зазнала імпровізованої операції на рейках поїзда метро. Вона кусалася. Вона перивалася знову і знову дістати його розчепіреними пазурями. З її носа летіли шмарклі, губи плювали слиною, з носа нескінченним потоком лився бруд. «Дайте їй укол, нехай вона заткнеться, доку!» – закричав один із лікарів. Його обличчя пополотніло. «Заради Бога, дайте укол!» Лікар потягнувся до сумки з медикаментами, але Джордж притьмом відштовхнув його руку. «Гриби звідси, боягуза нещасний!» Джордж подивився на свою пацієнтку, і перед ним знову була спокійна, культурна людина. «Я житиму!» – світським тоном спитала вона. «Вона нічого не знає про свої провали», – подумав він. «Навіть не здогадується». А замить!» «Так само, як і друга, якщо вже на те пішло». «Я...» Він судомно ковтнув, взявся за серце, що шалено калатало під халатом, а потім наказав собі заспокоїтися і опанувати себе. Він рятував їй життя, а її психічні проблеми – це вже інша справа, і вона його не стосується. «З вами все, гаразд?» – спитала вона, і щира, непідробна стурбованість у її голосі викликала у нього слабку посмішку. І вона ще питає. «Так, мем». «На котре з питань ви відповідаєте?» Спочатку він не зрозумів, але потім дійшло. «На обидва», – відповів він і взяв її за руку. Вона потисла її, він подивився в її очі, що світилися добром і розумом, та подумав. «У такі очі можна сходу закохатися». І саме в цю мить її рука перетворилася на скрючену лапу, і жінка почала викрикувати, що він білий козел, і вона не просто відріже йому яйця. Вона їх пережує і виплюне на тих скотів. Він отсахнувся, перевіряючи, чи не тече з руки кров, і при цьому думаючи не в тему, чи була потрібна дезінфекція, бо вона отруйна. Ця жінка отруйна, її укус все одно, що укус мідноголовки чи гримучої змії. Крові не було, а коли він знову подивився на неї, то знову була інша жінка, перша. «Прошу вас», – сказала вона. «Я не хочу помирати. Прошу». А потім вона відключилася повністю, і це було добре. Всім полегшало. Чотири «І що ти думаєш?» – спитав Хуліо. «Про те, хто потрапить на світовий чемпіонат?» Джордж розчавив недопалок під бором шкіряного черевика. White Sox, я поставив на них гроші». «Про ту жінку, що ти думаєш?» «Гадаю, у неї може бути шизофренія», – повільно відповів Джордж. «Це я і без тебе знаю, а в тому плані, що знаю, буде?» «Не знаю». «Їй потрібна допомога, чувак. Хто їй допоможе?» «Ну, я вже допоміг», – сказав Джордж, але відчув, що до обличчя приливає кров, наче він шаріється. Хуліо подивився на нього. «Якщо це і вся допомога, яку ти їй можеш дати доклад, то треба було кинути її там помирати». Джордж якусь мить дивився на Хуліо, але не зміг витримати виразу його очей. Не звинувачення, а суму. Тому він просто пішов геть. На нього чекали справи 5. Час видобування. Коли стався нещасний випадок, свідомість переважно була під контролем Детти Голмс, але Дета Волкер з'являлася дедалі частіше і частіше. А що найбільше в світі полюбляла Детта? Так це красти. Немало значення, що натири недобро завжди коштувало трохи більше за мотлох, і так само не важливо, що все вкрадене вона викидала. Важливим був сам процес. Коли стрілець увійшов до її свідомості в універмазі Мейсі, дета закричала. В цьому Лементі змішалися лють, переляк і жах, а її руки нерухомо застигли над біжутерією, яку вона запихувала в сумочку. Вона закричала, бо в ту мить, коли Роланд втрутився у її свідомість, вона відчула іншу. Так, наче всередині її голови розчахнулися якісь двері. А ще закричала тому, що загарбник, який вдерся до її голови, був білим. Побачити вона його не могла, але все одно відчувала, що шкіра в нього біла. На неї почали оглядатися. Черговий адміністратор побачив жінку. Вона кричала, сидячи в інвалідному візку з розкритою сумочкою. Помітив руку, що застигла в процесі запихання дешевої біжутерії в сумочку, котра на вигляд навіть із відстані 30 футів коштувала втричі більше, ніж ті дрібниці, які жінка збиралася вкрасти. «Джимі!» – гукнув адміністратор, і Джимі Гелворсен, один із охоронців Месі, повернувшись, побачив, що відбувається. І бігом кинувся до негритянки в інвалідному візку. Не бігти він не міг. 18 років служби в міській поліції все ж давалися в знаки. Але вже починав думати, що сенсу в цій облаві нема. Малі діти, інваліди, монахині. Ловити їх завжди нема сенсу. Це все одно, що жалітися на ханигу. Вони пускали нюні перед суддею, а потім йшли собі геть. Тяжко було переконати суддів у тому, що інваліди теж можуть бути швалью. Та все одно він побіг. 6. Роланд на мить жахнувся від того змійного кубла ненависті і відрази, в який він потрапив. А потім почув, як кричить та жінка, побачив велетня з відвислим животом, схожим на мішок з картоплею, що біг до неї і нього. Зрозумів, що на них почали звертати увагу люди і перебрав на себе керування свідомістю. Раптом він став жінкою з темними руками. Він відчув, що її душа якимсь дивним чином роздвоєна, але думати про це було ніколи. Він розвернув стілець і почав штовхати його вперед. Прохід котився повз нього, люди кидалися в розтіч, сумочка впала, і з неї розсипалися детені документи і вкрадені скарби, залишаючи по собі широкий хвіст. Черевань послизнувся на фальшивих золотих ланцюжках і тюбиках губної помади та гепнувся на сідниці. «Сім!» «Чорт!» Гелворсен гарячково розмірковував і на мить його рука пірнула під спортивну куртку, де в двустулковій кобурі висів пістолет 38-го калібру. Але потім гору взяв здоровий глузд. Це не напад наркоманів і не збройне пограбування. Злодійкою була чорношкіра негритянка в інвалідному візку». Хай навіть вона котила його, наче якийсь панк, свій гоночний дрекстер, але все одно при цьому залишалася всього лише негритянкою і інвалідом. Що він зробить? Застрелить її? Чудова була б картина. Та й куди вона дінеться? В кінці проходу не було нічого, крім двох примірочних. Він звівся на ноги, потираючи сідниці, щонили від болю, і трохи накульгуючи, рушив слідом за нею. Інвалідний візок майнув в одну з примірочних, Двері захряснулися, щойно рукоятки візка опинилися всередині. «Хе, попалася, лярва, подумав Джиммі. «Зараз я тебе налякаю до сирачки. Мені начхати, що тобі жити лишилося всього рік, а п'ятеро діточок залишиться сиротами. Боляче, я тобі не зроблю, але потрясу добряче крихітко». Він обігнав адміністратора, який прямував до примірочної, Лівим плечем вибив двері... Але всередині виявилося порожньо. Ніякої нагритянки, жодного інвалідного візка, геть нічого. віри, він витріщився на адміністратора. «У другій!» – закричав адміністратор. «У тій!» І перш ніж Джиммі встиг поворухнутися, адміністратор розчахнув навстіж двері іншої примірочної. Там стояла жінка в нижній спідниці і бюстгалтері – Пронизливо скрикнувши, вона навхрест прикрила груди руками. Шкіра у неї була біла-біла, а ознак інвалідності – геть ніяких. «Пардон», – пробурмотів адміністратор, відчуваючи, що обличчя починає пламеніти. «А ну геть звідси з бочинцю!» – закричала жінка в нижній спідниці і лівчику. «Так, мем», – сказав адміністратор і зачинив двері. В універмазі Мейсі правда завжди була на боці покупця. Адміністратор подивився на Гелворсона. Гелворсон відповів йому таким самим поглядом. Що за лайно тут відбувається? спитав Гелворсон. Вона туди заїхала, чи як? Заїхала? Тоді де вона? Адміністратор тільки похитав головою. Ходімо наведемо лад. А ти йди і прибирай відказав Джиммі Гелворсон. Мені здається, що я зламав собі дупу в дев'яти місцях. Трохи помовчавши, він додав. Чесно кажучи, приятелю, я до всього ще й геть збитий з пантелику. 8. Тієї ж самої миті, коли стрілець почув, як за його спиною зачинилися двері примірочної, він розвернув у тісноті крісло на півоберта, шукаючи свій дверний прохід. Якщо Едді виконав свою погрозу, то отвір зникне. Але двері були відчинені, і Роланд викотив крізь них крісло дами тіней. Розділ третій. Одетта на іншому боці. Один. Мене трохи часу, і Роланд подумає... Якби не знайомець, що виголькнув голові будь-якої жінки, інвалід вона чи ні, зненацька почав штовхати її вздовж проходу в крамниці, де вона займалася своїми оборудками, злодійськими, якщо вже називати речі своїми іменами, заштовхав у маленьку кімнатку, поки в неї за спиною якийсь чоловік кричав «Стій!». Потім раптово повернув, знову штурхнув, хоч там і не було для цього місця, а потім вона опинилася в геть незнайомому світі. Гадаю, будь-яка жінка за цих обставин перш за все неодмінно б запитала «Де я?». Натомість Одетта Голмс майже лагідно промовила «А що це ви надумали робити з цим ножем, юначе?» Роланд підняв очі на Едді, котрий сидів навпочепки, тримаючи ножа на відстані не більше чверті дюйма від його горла. Навіть попри всю свою надзвичайну моторність, стрілець аж ніяк не змів би рухатися досить швидко, аби уникнути леза, якби Едді вирішив його застосувати. «Так», – сказав Роланд, – «що ти надумав з цим робити?» «Не знаю», – відповів Едді голосом, якому звучала огида до самого себе. Мабуть, відрізати трохи наживки. Не схоже, що я прийшов сюди порибалити, правда ж? Він жбурнув ножа до візка дами, але так, щоб він упав трохи правіше. Лезо по саму рукоять загрузло в піску і ніж захитався. Тоді дама повернула голову та почала. «Я була б вам дуже вдячна, якби ви мені пояснили, куди ви мен...» І замовкла. Вона саме встигла промовити «Я була б вам дуже вдячна, коли її голова повернулася досить далеко, аби побачити, що ззаду ніхто не стоїть». Але стрілець зі справжньою цікавістю відзначив, що вона все одно деякий час говорила, тому що її стан зобов'язував вірити у певні життєві істини, які стали для неї прописними. Наприклад, якщо її візок рухався, то напевно його хтось штовхав. Але у неї за спиною нікого не було. Зовсім нікого. Спантеличена і стривожена, вона знову подивилася на Едді та стрільця з турбованим поглядом темних очей і нарешті спитала. «Де я? Хто мене привіз? Як я могла тут опинитися? Чому я так вдягнена, якщо вже на те пішло? Якщо я сиділа вдома в халаті і дивилася новини опівночі? Хто я? Що це за місце? Хто ви такі?» «Вона спитала, хто я?» – подумав стрілець. Дамбу прорвало, і крізь неї линув потік питань. Цього можна було б сподіватися. Але те єдине питання. Хто я? Навіть зараз я сумніваюся, що вона знає, що спитала про це. Чи коли це відбулося. Бо вона вже ставила це питання раніше. Навіть перед тим, як спитати, хто вони, вона спитала, хто вона така. Три. Едді перевів погляд від гарненького молодого і водночас старечого обличчя гритянка, яка сиділа в інвалідному візку на лице Роланда. Як це так, що вона не знає? Не можу сказати. Мабуть, це від шоку. То це через шок вона раптом опинилася у себе у вітальні і не знає, що поїхала в універмаг. «Ти хочеш сказати, що остання річ зафіксована її пам'яттю – це те, як вона сидить у халаті і слухає балачку якогось причмеленого поца про те, як у Флорида Киїз знайшли того психа, що повісив руку Крісти Макколів на стінку свого барлога поряд із впійманим велетенським Марлінем?» Роланд не відповів. Вражена ще сильніше дама спитала. «А хто така Кріста Макколів? Вона одна з пропалих безвісти вершників свободи?» Тепер настала черга Едді не відповідати. «Вершники свободи? А то, що за чортівня?» Стрілець глянув на нього, і в його погляді Едді ясно прочитав. «Невже ти не бачиш, що вона шокована?» «Розумію, про що йдеться, друже Мірованде, але це справи не міняє. Я і сам був трохи не при собі, коли ти вдарся в мою голову, наче Волтер Пейтон під креком, але це не стерло мені пам'ять». І якщо вже вони заговорили про шок, його ще раз добряче довбануло, коли вона в'їхала у двері. Він став навколішки над Роландовим нерухомим тілом, тримаючи лезо ножа прямо біля беззахисної шкіри горла. Але насправді Еді не зміг би ним скористатися, принаймні на тієї миті. Він, мов зачаклований, дивився крізь дверний отвір, як прохід в універмазі Мейсі помчав уперед. Це знову нагадало Едді фільм «Сяйво», де вся картина розгорталася перед очима маленького хлопчика, що катався на своєму триколісному велосипеді коридорами того готелю, де мешкали привиди. Він згадав, як хлопчик побачив в одному з коридорів моторошну пару мертвих близнюків. У кінці цього проходу чекала значно прозаїчніша річ – білі двері. На ній був напис з невеликими друкованими літерами – «Прохання брати тільки дві речі на одну примірку». «Це точно магазин Месі Сумнівів бути не може». Темна рука понеслася вгору і розчахнула двері, а чоловічий голос позаду – голос копа. Едді міг сказати це напевно, бо чув у своєму житті немало таких голосів. Викрикував погрози, вимагаючи зупинитися, бо виходу нема. Вона тільки робить собі гірше. І в дзеркалі лівору Чедді михцем помітив чорношкіру жінку в інвалідному візку». Він пригадав, що йому тоді подумалося «Господи, він її впіймав, це точно, але не схоже, щоб вона була дуже щасливою з цього приводу». Потім картинка повернулася, і виявилося, що Едді дивиться сам на себе. Видовище почало стрімко наближатися до глядача, і йому захотілося затулити очі рукою, яка тримала ножа, бо зненацька відчуття, що він дивиться своїми парами очей, стало нестерпним, шаленим». Він би неодмінно збожеволів, якби це не припинилося, але все сталося надто швидко, і в нього не було часу. Інвалідний візок в'їхав у двері. Він ледь-ледь пройшов. Едді почув, як маточине коліс кригочуть об одвірок. У ж саму мить до його вух долинув інший звук, щільний, наче щось рвалося. Він викликав у пам'яті Едді одне слово, плацентарний. Про яке він не міг, як слід, подумати, бо не знав, що воно йому відоме. Потім візок покотив у його напрямку втрамбованим піском, і виявилося, що жінка більше не здається божевільною, як сто чортів. Вона взагалі не була схожа на ту, яку Едді краєм ока побачив у дзеркалі, коли вже на те пішло. Але саме це й не здалося йому дивним. Якщо тебе з примірочної універмагу Мейсі раптом перетягують у якийсь глухий світ, де певні омари сягають розміру невеликих собак Коллі, від цього може трохи перехопити подих. Щодо цього, Едді Дін міг би запросто дати свідчення в суді. Прокотивши ще близько чотирьох футів, вона зупинилася, та й то заїхала так далеко, тому що земля йшла під укіс, а пісок був щільно втоптаний. Її руки більше не розкручували колеса, як це, напевно, відбувалося раніше. «Якщо завтра ви, Леді, прокинетеся з болем у плечах, то сміливо можете звинувачувати в цьому сера Роланда», – кисло подумав Едді. Натомість вони міцно вчепилися за бильця крісла і не відпускали їх, поки жінка роздивлялася двох чоловіків. Двері в неї за спиною вже зникли. Зникли? Не зовсім так. Вони наче склалися всередину, як шматок плівки, перемотаний назад. Це почало відбуватися саме тієї миті, коли магазинний коп ввалився в інші, прозаїчніші двері, між примірочною і рештою магазину. Він летів з розгону, гадаючи, що злодійка замкнулася всередині, і Едді подумав, що зараз він неодмінно втелющиться в дальню стінку. Але Едді не судилося це побачити». Простір зіщулився, коли двері, що поєднували два світи, зникли повністю. Але перед тим Едді побачив, як усе на тому боці непорушно застигло. Кіно стало нерухомою фотографією. Залишився тільки подвійний слід від коліс інвалідного візка, який починався в піщаному безпросторії та простягався на чотири фути від того місця, де зараз сиділа власниця коляски. «Будь ласка, поясніть мені, де я і як сюди потрапила», – майже благально промовила жінка. «Дороті, я можу сказати тобі тільки одне», – відповів Едді. «Ти більше не в Канзасі». Очі жінки налилися слізьми. Едді бачив, що вона намагається стриматися, але марно. Вона почала схлипувати. Розлючений, відчуваючи відразу і до самого себе, Едді повернувся до стрільця, який хитаючись звівся на ноги. Роланд пішов, але не до заплаканої дами. Йому потрібно було підібрати ножа. «Розкажи їй!» – закричав Едді. «Це ж ти її привів, то давай, колися!» А мить уже тихішим голосом додав. «І мені розкажи, як це так, що вона не пам'ятає, хто така». 4. Роланд не узивався. Відповів не одразу. Він нахилився, затиснув руків'я ножа двома пальцями правої руки і тими, що залишилися. Обережно переклав його у ліву і опустив у піхви, що висіли збоку біля однієї з кобур. Стрілець досі намагався осягнути розумом те, що відчув, перебуваючи в свідомості дами. На відміну від Дедді вона опиралася. Боролася з ним несамовито, наче розлючена кішка з тієї миті, як він виступив уперед, і аж до моменту, коли вони вкотилися на візку в двері. Бійка почалася щойно, вона його відчула. Провалу в пам'яті не сталося, бо це вторгнення не було несподіванкою. Він пізнав це на досвіді, але зовсім не розумів, що відбувається. Її свідомість не відреагувала здивуванням на появу чужинця. В ній були тільки миттєва лють, жах і рішучість дати відсіч і викинути загарбника. Виграти цю битву, як він і підозрював, їй було не під силу, але це не завадило їй чинити пекальний опір. Він відчув, що ця жінка знавісніла від страху, гніву й ненависті. Він відчував, що в ній панує тільки морок – то була свідомість заживо похована під уламками. От тільки тієї миті, коли вони увірвалися у дверний отвір і роз'єдналися, він зажадав, відчайдушно зажадав ще трохи затриматися в її голові. Одна мить багато б що прояснила, бо жінка, що сиділа зараз перед ними, була іншою, не тією, у чиїй свідомості він побував. Свідомість Єдді нагадувала кімнату зі стінами, що і вкриваються краплями вологи. Перебувати в свідомості дами було все одно, що лежати голим у пітьмі і відчувати, як по тобі повзають отруєні змії. Так було до самого кінця. Наприкінці вона змінилася. І було ще дещо. Щось таке, що він вважав життєво важливим, але не міг чи то збагнути, чи то згадати цю річ. Щось на кшталт, блискавичний погляд самих дверей, тільки в її свідомості щось таке. Ти розбила тарілку, це ти. Якийсь раптовий прорив урозуміння, як на навчанні, коли нарешті бачиш, що б ти сказився, з огидою мовив Едді. Ти всього лише триклята машина, от ти хто. Великими кроками він пройшов повз Роланда, підійшов до жінки, став біля неї навколішки, і вона обійняла його. Майже ухопилася від панчішної судоми, наче пловець, що потопає, а він не відсахнувся. Тільки обійняв її сам. «Все добре», – сказав він. «Тобто нічого доброго тут нема, але все одно все гаразд». «Де ми?» – плакала вона. Я сиділа вдома, дивилася телевізор, чекала, коли скажуть, чи мої друзі вибралися з Оксфорда живими. А наразі я тут, і навіть не знаю, де це тут. Та я теж не знаю, відказав Едді, обіймаючи її ще міцніше, трохи заколисуючи. Але гадаю, що ми вляпалися в це разом. Я звідки ж звідки йти, зі старого доброго Нью-Йорка. І я теж таке пережив. Хоча взагалі-то все було трохи інакше, але принцип той самий. і з вами все буде гаразд. Іначе Навздогін своїм думкам додав. Звісно, якщо ви любите омарів. Обіймаючи його, вона плакала, а Едді тримав її і заколисував. І Роланд подумав, тепер із Едді все буде добре. Його брат мертвий, але з'явилася людина, про яку він може піклуватися тому звідти все буде чудово. Але душу йому пронизав біль, гострий докер сумління. Він умів стріляти, хай навіть лівою рукою, убивати, торувати собі шлях у пошуках вежі, брутально і безжалісно долаючи милі роки. Здавалося, навіть виміри йти йому підвласні. Він умів виживати, а часом навіть захищати. Врятував же він хлопчика Джейка від повільного конання на придорожній станції, а потім від поглинення ненаситною розбещеною провидицею в горах. Але, врешті-решт, він допустив, щоби Джейк загинув. І сталося це не випадково. Він свідомо здійснив вчинок, що прорікав на довічні муки. Тепер він дивився на цих двох, бачив, як Едді її обіймає, запевняє її, що все буде добре. Він би так не зміг. І тепер, крім кайтя, в його серце прокрався страх. Роланде, якщо заради вежі ти відмовився від свого серця, то вважай, що вже програв. Істота без душі – це істота без любові, а істота без любові – звір. Напевно, бути звіром – це стерпний тягар, хоча людина, що ним стала, неодмінно заплатить в кінці свою пекельну ціну. Але що, як ти досягнеш своєї мети? Що, як тобі безсердечному вдасться взяти темну вежу штурмами захопити її? Якщо в твоїй душі нема нічого, крім пітьми, що ти робитимеш поза тим, що зі звіра виродишся в монстра? Досягнути мети в подобі звіра буде гіркою комедією, все одно що роздивлятися крізь збільшувальне скло слона, але в подобі монстра. Виплачувати пеклу борг – це одне, але невже ти хочеш ним володіти? Він подумав про Еллі, а ще про дівчину, котра колись чекала на нього біля вікна. Згадав сльози, які пролив під неживим тілом Кадберта. Ох, у ті часи він ще любив. Так, у ті часи. Але я хочу любити, справді хочу, вигукнув він. Але попри те, що Едді теж плакав разом із жінкою в інвалідному візку, стрільцеві очі лишилися сухими, як пустеля котру він перетнув, аби дістатися до цього похмурого моря. 5. На питання Едді він збирався відповісти пізніше. Збирався, бо вважав, що Едді добре впорається з роллю вартового. Її провал у пам'яті пояснювався просто. В ній існувало дві жінки, і одна з них була небезпечною. 6. Едді розповів їй усе, що зміг, трохи прикрасивши епізод зі стріляниною, але правдиво передавши решту історії. Коли він закінчив розповідь, вона деякий час сиділа мовчки, склавши руки на колінах. З гір, що ставали дедалі більш пологими, а за кілька миль на схід узагалі зрівнювалися з поверхнею землі, стікали невеличкі струмки. Саме з них Роланд і Едді наповнювали бурдюки, просуваючись на північ. Спочатку цим займався Едді, бо Роланд був надто слабий. Потім вони чергувалися. що далі, то довше тривали пошуки струмка, і більшою ставала відстань, яку треба було здолати, аби його знайти. Круті гірські схили поступово ставали більш положистими, і разом з ними мілішали струмки, але вода була безпечною для Роланда і Едді та не спричиняла нудоту. Поки що. Роланд ходив по воду учора, і хоча сьогодні настала черга Едді, стрілець перекинув шкіряні бурдюки через плече і знову пішов, не промовляючи ні слова. Цей жест здався Едді навдивовижу тактовним. Йому хотілося лишатися байдужим, утім, як і до всього, що стосувалося Роланда, якщо вже на те пішло. Проте він відчув легкий дотик розчулення. Жінка уважно слухала розповідь Едді, не говорячи ні слова і не відводячи від нього погляду. Однієї миті Едді здалося, що вона на п'ять років старша за нього, а іншої, що на п'ятнадцять. Тільки про одне можна було не думати і не гадати. Він по-справжньому закохувався в неї. Коли він замовк, вона деякий час нічого не говорила, і тепер уже дивилася не на нього, а повз нього – на хвилі, що вночі винесуть на берег велетенських омарів із їхніми незрозумілими питаннями, подібними до адвокатських. Цих монстрів він описав у своїй розповіді особливо ретельно. Краще нехай вона трохи злякається зараз, ніж надто перестрашиться потім, коли вони повилазять на свої ігрища. Він подумав, що спочатку вона не захоче їх їсти, особливо після того, як почула про те, що вони зробили з Роландовими рукою і ногою. А потім ще й гарно роздивиться, але врешті-решт голод візьме гору на дидечик та думе Її погляд був далеким і відстороненим. Одетто позвав він, коли спливло хвилин п'ять. Вона назвала йому своє ім'я – Одетта Голмс. Едді воно здалося розкішним. Різко вирвана зі своєї задуми, вона подивилася на нього, слабо всміхнулася. І промовила лише одне слово. «Ні». Едді дивився на неї, не знаючи, що відповісти. Він думав про те, що досі не знав, яке безмежжя може ховатися в простому запереченні. «Не розумію», – нарешті сказав він. «Що ні?» «Все це...» Одетта обвела рукою пейзаж. Він помітив, що в неї дуже міцні руки, з гладенькою шкірою, але сильні. Показуючи на море, небо, берег, неохайні схили перед де, мабуть, зараз шукав воду стрілець. А може його живцем жерла якась нова цікава потвора, хоч про це я дій не думав, йому було байдуже. Загалом, показуючи на весь цей світ... «Я розумію, як ви почуваєтеся. Я сам спочатку думав, що все це нереальне». Але чи це була правда? З теперішньої перспективи йому здалося, що він просто сприйняв стан речей, мабуть, тому, що був нездоровий, розпадався на шматки через потребу вширнутися. «Ви звикнете?» «Ні», – знову заперечила вона. Я вважаю, що сталося одне з двох, і не має значення, що саме, бо я досі в Оксфорді, штат Місісіпі, і це відбувається не насправді. Вона говорила далі, якби її голос лунав гучніше, чи, можливо, якби Едді не закохувався, то швидше за все ця промова скидалася б на лекцію. Але зараз це звучало як поема. «Та тільки це все дурня собача, оце що, і ти мусиш її в цьому переконати», – безперервно нагадував собі Едді. «Заради її ж добра». «Мабуть, я зазнала травми голови», – сказала вона. «Оксфорд Таун славиться своїми умільцями жбурляти сокирища і поліцейські кийки». «Оксфорд Таун». У пам'яті Едді невиразно заворушився якийсь спогад. Вона промовила ці слова в ритмі, якийсь чомусь викликав у нього асоціацією із Генрі. Генрі та мокрими пелюшками. Чому? Що такого? Зараз це не мало значення. Тобто ви хочете сказати, що лежите непритомно, а це все сон, який ви бачите? Непритомна чи в комі, погодилася вона. «І не треба дивитися на мене так, ніби все це просто смішно, бо це не абсурд. Погляньте на!» ну. Одетта обережно відсунула волосся з лівого боку, і Едді зрозумів, що вона зачісувала його на бік не тому, що їй подобався такий стиль. Під водоспадом її волосся виявилася стара рана, зарубцьована і бридка, не коричнева, а сіровато-біла. «Схоже, свого часу життя вас добряче побило», – сказав він. Вона роздратовано знизала плечима. «Добряче побило, і водночас винагородило комфортом», – озвалася вона. «Можливо, для рівноваги. Я показала це вам тому, що протягом трьох тижнів лежала в комі. Тоді мені було п'ять років, і мені снилося багато снів. Я не пам'ятаю про що, але я пригадую, як мама казала. Вони були впевнені, що я не помру, поки розмовляю у вісні». «А здавалося, що говорила я весь час, хоча вона й казала, що з дюжини слів вони не могли розібрати жодного. Насправді я пам'ятаю, що сни були дуже виразні». Вона замовкла, роззираючись довкола. «Такими ж яскравими, як і це місце. І як ви, Едді?» Коли вона вимовила його ім'я, у руки Едді наче сотня голок вп'ялася. Все, він вклепався, і до того ж сильно. «І він...» – вона здригнулася. «Хто-хто, а він мені здається найвиразнішим з усього побаченого». «Отак ви нас і маєте сприймати, тобто ми справжні, щоб ви там собі не думали». Вона всміхнулася до нього, посмішка була доброю і вкрай недовірливою. «Як це сталося?» – спитав він. «Звідки у вас це на голові?» Це не має значення. Я просто хотіла наочно продемонструвати, що те, що відбулося один раз, може повторитися». «Не може, але мені цікаво». «Мені на голову впала цеглина під час нашої першої поїздки на північ. Ми приїхали в містечко Елізабет, це в Нью-Джерсі. Приїхали у вагоні для Джима Кроу». «А що це таке?» Не вірячи власним вухам, вона зміряла його скептичним, мало непризирливим поглядом. «Де ви жили, Едді? У бомбосховищі?» «Я з іншого часу», – відповів він. «Даруйте, Одетто, а можна спитати, скільки вам років?» «Мені вже дозволено голосувати, але до пенсії ще далеко. Хм, схоже, щойно ви мене поставили на місце. Але, сподіваюся, ви не образилися». Вона посміхнулася тією променистою посмішкою, від якої його руки вкривалися сиротами. «А мені 23, сказав він. «Але народився я у 1964-му, того року, з якого Роланд вас забрав». Які санітниці?» «Ні, мене він забрав із 87-го». «Ну…», – озвалася вона після паузи. «Це зайвий раз ставить під сумнів ваші аргументи щодо того, що можна це називати дійсністю, Едді. Вагон для Джима Кроу – це для чорношкірих, так? Для негрів», – виправила вона. «Називати негра чорношкірим – це трохи грубо. Ви так не думаєте?» «До початку вісімдесятих ви всі себе так називатимете», – сказав Едді. Коли я був малим, назвати чорношкірого хлопця негром означало б нарватися на бійку. І з таким самим успіхом його можна було б обізвати нігером. Секунду чи дві вона недовірливо дивилася на нього, а потім знову похитала головою. Краще розкажіть про цеглину. Наймолодша сестра моєї матері виходила заміж, почала Одетта. Її звали Софією, але мама завжди кликала її сестра синя, бо вона просто обожнювала цей колір. «Чи то пак обожнювала обожнювати, як казала моя мати? Тому я завжди називала її синьою тіткою, навіть до того, як познайомилася з нею. Весілля було найгарнішим з усіх, які я бачила. Після вінчання влаштували прийом. Я пам'ятаю всі подарунки». Вона розсміялася. «Малій дитині подарунки завжди вважаються такими чарівними, чи ж не правда, Едді?» Він посміхнувся у відповідь. «Це точно. Подарунки ніколи не забуваються. Ні ті, які дарують тобі, ні ті, котрі отримують інші». На той час мій батько вже почав багатіти, але я знала тільки те, що ми прорвалися. Так це називала моя мати. Одного разу я розповіла їй, що дівчинка, з якою я гралася, спитала, чи мій тато заможний. І мама наказала мені саме так пояснювати всім моїм приятелям, якщо мене спитають про наші статки». «Що ми прорвалися?» «Отож вони могли собі дозволити подарувати синій тітці гарний порцеляновий сервіз. І я пригадую...» Вона запнулася. Піднісши руку до скроні з неуважним виглядом, потерла її, наче в неї починалася мігрень. «Що пригадуєте, одето? «Пригадую, як мама подарувала їй щось особливе». «Що?» «Даруйте, в мене булить голова, навіть язик не слухається. До того ж, я взагалі не знаю, навіщо вам все це розповідаю». «А вам не хочеться?» «Та ні, хочеться. Я мала на увазі те, що мама подарувала їй особливу тарілку, біло, з делікатним синім візерунком по краях». Одетта слабо всміхнулася, і здалося, що ця посмішка не зовсім спокійна. Цей спогад чомусь зроджував у ній неспокій, а Едді струбувало те, наскільки сильним він виявився за вкрай незвичну ситуацію, у якій вона опинилася. Настільки дивно, що вона мала б полонити всю детину увагу. Едді, я бачу цю тарілку так само чітко, як от вас зараз. Моя мама вручила їй синій тіці, і та не змогла стримати сліз, все плакала і плакала над нею. Гадаю, таку тарілку вона бачила, коли вони з мамою були ще дітьми. Тільки, ясна річ, тоді їхні батьки не могли дозволити собі таку розкіш. Жодна з них у дитинстві не отримувала в подарунок нічого особливого. Після святкового обіду синя тітка з чоловіком вирушили в гори Грейтсмоуки на медовий місяць. Поїхали поїздом. Вона подивилася на Едді. «У вагоні для Джима Кроу», – закінчив він. «Точно, у ньому». Ті часи негри їздили лише в такому вагоні, і їсти їм доводилося тільки там. Ми прибули в Оксфорд Таун, аби змінити саме це. Вона глянула на нього майже не сумніваючись. Зараз він почне наполягати, що вона тут, а не в якомусь Оксфордтауні, але його знову полонив вир власних спогадів, мокрі пелюшки й ці слова. Оксфорд Таун. Зненацька в пам'яті спливли інші слова, всього лише один рядок, але він пригадав, що Генрі весь час невтомно їх наспівував, аж поки мати не попросила його замовкнути, бо їй не чути Волтера Кронкайта. «Тепер би хай швидше ту справу закрили». Такими були ці слова. Генрі весь час монотонно бубонив їх собі під ніс. Едді спробував видобути з пам'яті інші слова, але не зміг. Та й не дивно, на той час йому не могло бути більше трьох років. Тепер би хай швидше ту справу закрили. Від цих слів його пересмикнуло. Едді, з вами все гаразд? Так, а що? Ви здригнулися? Він посміхнувся. Хе -хе. Мабуть, мою могилу щойно перейшло качення Дональд. Вона розсміялася. Хай там як, але принаймні весілля я їм не зіпсувала. Це сталося, коли ми поверталися на залізничну станцію. На ніч ми зупинилися у подруги синьої тітки, а вранці тато викликав таксі. Машина прибула майже одразу, але коли водій побачив, що ми не білі, то зірвався з місця, наче йому підпалили голову, і тут мала була зайнятися дупа. Подруга синьої тітки вже поїхала на станцію з нашим багажем. Багажу було багато, бо ми збиралися провести тиждень у Нью-Йорку. Пригадую, як мій батько казав, «Не можу дочекатися, коли побачу, як засяє твоє личко, коли проб'є годинник у центральному парку, і тваринки почнуть танцювати». Тато сказав, що ми можемо пройтися до станції «Пішки». А мама миттю погодилася, сказала, що це чудова думка, до вокзалу всього лише миля. Добре буде розім'яти ноги після того, як ми три дні провели в одному поїзді, та ще півдня їхатимемо в іншому. Мій батько притакнув і відзначив, що на дворі стоїть прекрасна погода, але, здається, навіть у свої п'ять років я розуміла, що тато розлючений, а мама збентежена. І обоє вони бояться викликати інше таксі, бо може статися те саме. Тож ми рушили вниз вулицею. Я йшла з внутрішнього боку, бо мама боялася підпускати мене близько до проїжджої частини. Пам'ятаю, я думала-гадала, чи тато мав на увазі, що моє лице насправді загориться, коли я побачу той годинник у центральному парку, і чи боляче це буде. От тоді мені на голову і впала та цеглина. На якийсь час усе навкруги занурилося в пітьму, а потім я почала бачити сни. Яскравісний, вона посміхнулася. Якось це, Едді!» Цеглина просто впала, чи її хтось жбурнув навмисне. Нікого не знайшли. Поліцейські, мама, розповіла мені про це тільки згодом, через багато років, коли мені було близько шістнадцяти, знайшли те місце, звідки, на їхню думку впала та цеглина. Але там не вистачало й інших цеглин, а деякі були розхитані і готові впасти під вікном на п'ятому поверсі багатоквартирного будинку, призначеного для знесення. Але, звісно, в ньому все одно зупинялося багато людей, особливо на ночівлю. «А вже ж!» – погодився Едді. Ніхто не бачив жодних зловмисників, які б виходили з цього будинку, тому все списали на нещасний випадок. Мама сказала, що вона гадає, то так воно і було, але, по-моєму, вона обманювала. Вона навіть не завдала собі клопоту, аби розповісти мені, що думав тато. Вони обоє втомить перетравлювали те, що таксистові вистачило одного погляду на нас, аби поїхати геть. І саме це більше, ніж будь-що інше змусило їх вважати, що там у горі хтось був. І цей хтось визирнув у вікно, побачив нас і вирішив скинути цеглину на нігерів. «А ваші потвори Омари скоро повиповзають?» «Ні», – відповів Едді, – «тільки коли по сутині «Отже, ви гадаєте, що це все коматозний сон на кшталт тих, які ви бачили, коли вас стукнуло цеглиною?» «Тільки цього разу це був поліцейський кийок чи щось подібне?» «Так?» «І це тільки один з догад, а другий який?» Обличчя й голос Одетти були досить спокійними, але в голові клубочилися потворні хмари образів, що зводилися всі до одного. Оксфорд Таун. Оксфорд Таун. Як там у тій пісні? У місяця світлі двох хлопців убили, тепер би хай швидше ту справу закрили. Оксфорд Таун, Оксфорд Таун, Слова не зовсім точні, але близько до тексту. Близько. «Можливо, я збожеволіла?» – відповіла вона. Сім. З першого, ді хотів сказати то якщо ви гадаєте, що збожеволіли, то ви просто чокнута». Але після нетривалих роздумів він дійшов висновку, що наполягати на цьому аргументі не варто. Замість сперечатися, він деякий час помовчав. Просто сидів біля її візка, підпираючи груди коліньма і обхопивши свої зап'ястки руками. «А ви справді не могли жити без героїну?» «Чому не міг? Я й зараз не можу», – уточнив він. «Це все одно, що бути алкоголіком чи курити крек. Цього ніколи не позбудешся остаточно. Це неможливо». «Знаєте, я чув це, і думав собі, говоріть-говоріть, але зараз я розумію. Я досі хочу дозу, і, по-моєму, якась частина мене завжди її хотітиме. Але фізична ламка в минулому». «А що значить курити крек?» – спитала вона. У вашому часі його ще не винайшли. Це той самий кокаїн, але сам процес більше нагадує перетворення тротилу на атомну бомбу». «Ви теж це робили?» «Та ну, ні. Я сидів на героїні. Я ж вам сказав». «Ви не схожі на наркомана», – зазначила вона. Едді справді мав непоганий вигляд. Тобто, якщо не брати до уваги запах протухлої дичини, що йшов від його тіла. Хоча він і сполоскувався саме трохи прав одяг, та без мила зробити це нормально було важко. Коли Роланд з'явився в його житті, волосся Едді було коротким. «Так легше пройдеш шмитницю, дорогенький» яким же колосальним злим жартом долі це обернулося? Але й досі мало пристойну довжину. Щоранку він голився гострим лезом Роландового ножа, спочатку з пересторогою, а потім усе впевненіше і впевненіше. Коли Генрі поїхав у В'єтнам, Медді ще був надто малий для того, аби гоління було невід'ємною частиною його життя. Та Генрі сам особливо ним не заморочувався. Бороду він не відпускав ніколи, але часом за 3-4 дні відростала така щетина, що мати бурчала, аби він викосив це неподобство. Однак, коли Генрі повернувся, то виявилося, що він ставиться до гоління з маніакальною впертістю. Втім, як і до деяких інших моментів особистої гігієни – користуватися присипкою для ніг після душу, чистити зуби 3-4 рази на день, а потім ще й поласкати їх ополіскувачем, завжди охайно вішати одяг. Він і Едді перетворив на фанатика. Щетина викошувалася щоранку і щовечора. Тепер ця звичка вже була у нього в крові, як і деякі інші, які йому прищепив Генрі. У тому числі, звісно, і та, що вимагає шприца і голки. «Надто хайний!» – шкірячи зуби запитав він. «Надто білий!» – коротко відповіла вона і на деякий час замовкла, похмуро дивлячись на морські хвилі. Він не знав, що можна дотепно відповісти на таке, якщо взагалі можна. «Пробачте», – нарешті сказала вона. «Це було дуже нечесно, дуже нечемно і дуже на мене не схоже». «Та нічого». «Ні, це все одно, якби біла людина сказала комусь, у кого дуже світла шкіра, «Господи, ніколи б не сказала, що ти нігер». «Вам подобається думати, що ви справедливіша», – сказав Едді. «Те, що ми про себе думаємо, і те, чим ми є насправді, рідко має щось спільне, як мені здається. Але це правда. Мені хочеться вважати себе справедливішою. Тож, прошу вас, Еді, вибачте мені». «За однієї умови». «Про що це ви?» На її губах знову заграла слабка посмішка. І це було добре. Йому подобалося, що він здатен викликати в неї посмішку. «Дайте цьому всьому шанс». Ось така умова. «Чому саме я маю дати шанс?» У її голосі звучали легкі нотки глумливого здивування. Якби таким тоном з ним розмовляв будь-хто інший, Едді, мабуть, розсердився, бо подумав, що його беруть на кпини. Але з нею все було інакше. В її вустах це прозвучало нормально. Едді подумав, що від неї може почути що завгодно і не образитися. Тому що є третій варіант – «Що це все відбувається насправді». Тобто... <кій> Едді прочистив горло. «Я не надто добре знаюся на всій цій філософській фігні, метаморфозиці, чи як воно, блін, називається». «Ви маєте на увазі метафізику?» не, «Можливо, не знаю, мабуть так. Але я знаю, що не можна так уже сильно не довіряти своїм відчуттям. Тобто, якщо ваша думка про те, що це все сон, слушна...» «Я не казала сон». Хай там як ви це називали, все ж зводиться до сну, хіба ні, фальшивої дійсності. Якщо кілька секунд тому в її голосі й звучала поблажливість, то зараз вона випервалася. Можливо, філософія і метафізика не ваш коник, Едді, але, мабуть, у школі ви залюбки брали участь у дискусійних гуртках. Ніколи, ті гуртки були для геїв, страшків і заучок, як шахові клуби. Що ви маєте на увазі під коником? Що таке коник? Те, що вам подобається. А що ви маєте на увазі під геями? Хто такі геї? Якусь мить він вивчав її поглядом, потім знизав плечима. Гоміки. Голубі. Та байдуже. Обмінюватися словами можна цілий день, на цьому далеко не заїдеш. Я просто хочу сказати, що коли це все сон, то, може, Мія не ваш? А раптом це ви, плід моєї уяви. Її посмішка враз зів'яла. Вас... «Вас не били по голові?» «Вас теж». Тепер від посмішки не лишилося й сліду. «Якщо я не пам'ятаю, то це не означає, що ніхто до цього не причетний». Трохи різкувато відповіла вона. «І я не пам'ятаю», – вигукнув Едді. «Ви казали, що в Оксфорді народ грубий, то я вам скажу, що ці митники теж не фунт ізюму, особливо, коли їм не вдається знайти товар, який вони винюхують». Хтось із них легко міг стукнути мене по голові руків'ям свого пістолета. І може бути так, що я зараз лежу в палаті лікарні Бельв'ю, і мені сниться сон про вас із Роландом, а митники пишуть у своїх звітах, що під час допиту я застосував насильство, і їм довелося вжити відповідних заходів. Це не те саме. Чому? Бо ви інтелігентна і суспільно активна чорношкіра дамочка без ніг, а я просто наркаши з кооперативного містечка. Він сказав це з усмішкою, прагнучи по-дружньому пожартувати над нею, але вона несподівано розлютилася. «Прошу вас, припиніть називати мене чорношкірою!» Він зітхнув. «Добре, але до цього доведеться звикати». «Ні, вам усе-таки слід було навідувати дискусійний гурток». «Бля, – сказав він, і вона так підкотила очі, що він знову зрозумів, між ними не просто різниця в кольорі шкіри». Вони розмовляють одне з одним з різних островів, а вода, що їх розділяє – це час. Та байдуже, лайка привернула її увагу. Я не хочу з вами сперечатися. Я хочу вас розтрясти, щоб ви нарешті зрозуміли, що не спите, ось і все. Я могла б підкоритися диктату вашого третього варіанта, принаймні тимчасово, поки це... ця ситуація не буде розв'язана. Тільки є одне «але». Між тим, що трапилося з вами і зі мною, фундаментальна різниця. Настільки фундаментальна, настільки гігантська, що ви її просто не помічаєте. Ну, тоді покажіть, у чому вона. У вашій свідомості немає порушення послідовності, а у моїй є обрив і дуже глибокий. Не розумію. Ви усвідомлюєте кожну хвилину свого часу, пояснила Одетта. «Ваша історія просувається від точки до точки. Літак, вторгнення... того... того... його...» З явною відразу вона кивнула в напрямку перед гір'їв. «Потім виховали наркотики, вас заарештували і таке інше. Історія фантастична, але в ній не бракує жодних ланок. Якщо говорити про мене, то я приїхала з Оксфорда, мене зустрів Ендрю, мій водій, і привіз додому. Я прийняла ванну і хотіла спати». У мене починалася сильна мігрень, а сонце єдині ліки проти особливо сильного болю в голові. Але було близько півночі, і я вирішила спочатку подивитися новини. Мене відпустили разом з кількома нашими, але коли ми від'їжджали, деякі досі залишалися за ґами. Я хотіла дізнатися, чи їхні справи були вирішені. Я витерлася рушником, надягла халати і пішла до вітальні. Ввімкнула телевізор. Ведучий новин почав розповідати про останню заяву Хрущова щодо американських радників у В'єтнамі. Він сказав «У нас є запис із...» «А потім зник, я опинилася на цьому узбережжі, на візку, який котився по піску». «Ви кажете, що бачили мене в якомусь магічному дверному отворі, якого зараз немає, і що я була в Мейсі і займалася злодійством». «Усе це просто безглуздо, але навіть коли пропустити, що так було, я ж могла знайти собі щось краще за дешеву біжутерію. Я взагалі не ношу прикрас». «Тоді ще раз гляньте на свої руки, Одетто», – тихо сказав Едді. Довго-придовго вона переводила погляд від діаманта на лівому мізинці, надто великого і вульгарного, аби бути справжнім, до гігантського опала на середньому пальці правої руки, занадто великого і вульгарного, щоби виявитися підробкою. «Це все не насправді», – вперто повторила вона. «У вас часом не заїло платівку?» «Едді вперше по-справжньому розлютився». Щоразу, коли у вашій охайній маленькій історії виникає діра, ви просто починаєте торочити це все не насправді. Дето, станьте вже нарешті розумнішою. Не смійте мене так називати, ненавиджу це ім'я, закричала вона так пронизливо, що одяг сахнувся. Даруйте нічого собі, я не знав. Ніч для мене виявилася днем я була одягнута, а тепер роздягнена. Я сиділа у себе у вітальні, а опинилася на цьому порожньому пляжі. «А що справді сталося, так це те, що якийсь неотесаний позатий помічник шерифа садунув мене по голові кийком. От і все!» «Але ж ваші спогади не обриваються в Оксфорді», – лагідно сказав Едді. І «Що?» «Знову непевність, а можливо небажання визнавати очевидне, так само, як і з перснями. Якщо вас стукнули в Оксфорді, як так вийшло, що ви пам'ятаєте все, що було після нього?» «У таких справах завжди не дуже багато логіки». Вона знову почала терти скроні. «А тепер, Едді, коли ваша ласка, я б хотіла припинити цю розмову. У мене знову болить голова. Просто розколюється». «А, по-моєму, є тут логіка чи немає, залежить від того, що ви хочете вірити. то я бачив вас у Мейсі. Я бачив, як ви крали. Ви кажете, що не робите такого, але ж ви також сказали, що не носите прикрас». Сказали навіть попри те, що поки ми розмовляли, ви кілька разів дивилися на свої руки. Ті персні весь час були на місці, але ви наче їх не помічали, поки я не звернув вашу увагу і не змусив їх побачити. «Я не хочу про це говорити!» – закричала вона. «У мене голова болить!» «Добре, але ви знаєте, коли загубили лік часу, і це геть не в Оксфорді було!» «Дайте мені спокій!» – втомлено попросила вона. Едді побачив стрільця, який ледве тягнув назад два наповнені водою бурдюки. Один обв'язаний довкола пояса, а один перекинутий через плечі. Вигляд у нього був дуже змучений. «Хотів би я вам допомогти, але для цього, гадаю, я мусив би бути справжнім», – відповів Едді. Він трохи постояв біля Одети, але вона схилила голову і безперестанно терла скроні кінчиками пальців. І Едді пішов допомогти Роландові. Вісім. Сідай. Едді забрав у стрільця бурдюки. У тебе такий вигляд, наче ти ледь на ногах тримаєшся. Так і є. Мені знову зле. Пильно подивившись на Роланда, Едді відзначив про себе його розпощілі щоки і чоло, потріскані губи і кивнув. «Я сподівався, що тебе це об мене. Але якщо вже так вийшло, приятелю, то нічого дивного. Ти прийняв неповний курс. У Балазара не вистачило кефлексу». «Не розумію тебе». «Якщо приймати паніцилінові ліки недостатньо довго, то інфекцію не вб'єш. Ти просто заженеш її глибоко всередину. Мене кілька днів, і вона повернеться. Нам потрібно буде знову розжитися антибіотиком». Принаймні є двері, через які його можна дістати. А тим часом тобі треба просто розслабитися. Але насправді Едді приречено міркував про те, що Детта не немає ніг, а шукати воду з кожним разом доводиться дедалі довше і довше. Роланд обрав не найліпший час для того, щоби знову захворіти, подумав він, і вирішив, що могло б бути і гірше, але наскільки не знав». Я маю для тебе щось цікаве про Дето. Це так її звуть? Ага. Дуже гарне ім'я, відзначив стрілець. Ага, мені теж так здалося. А от те, що вона думає про це місце, не дуже гарне. Вона вважає, що її тут немає. Я знаю. Та й я їй не дуже подобаюся, правда ж? Хх, так, подумав Едді. Але це не заважає їй думати, що ти потворисько з галюцинацією. Але вголос цього не вимовив, тільки кивнув. «І знову причина майже та сама», – сказав стрілець. «Вона не та жінка, яку я провіз крізь двері, розумієш? Це зовсім не вона». Спочатку Едді зачудовано подивився на нього, а потім схвильовано кивнув. Той каламутний погляд у дзеркалі, вище розубів. Чувак казав правду. «Господи Боже, а вже ж так!» То була ніяка неодета, І тут він згадав руки, що недбало порпалися в шаликах, і так само недбало набивали сумку дешевою біжутерією. Виникало таке враження, що вона хоче, аби її впіймали на гарячому. Персні були на пальцях. Ті самі персні. Але не обов'язково ж це були ті самі руки. Натямлячи себе, подумав він, та ця думка затрималася лише на мить. Він уважно подивився на її руки. Руки були ті самі, делікатні, з довгими нігтями. Так, правив далі стрілець. То була не вона. Поглядом своїх синіх очей він уважно вивчав Едді. Її руки, слухай, сказав стрілець. І уважно слухай. Від цього можуть залежати наші життя. Моє тому, що я знову хворий, а твоє, бо ти закохався в неї. Едді промовчав. «У її тілі живуть дві жінки. Коли я втрутився в її свідомість, вона була однією, а повернувся сюди вже з іншою. Тепер Едді нічого не міг сказати. Було ще щось, щось дивне. Але я або не зрозумів, або зрозумів, і воно вислизнуло від мене. На ту мить здавалося, що це важливо. Роланд поглянув повз Едді. Його погляд помандрував до інвалідного візка, що самотньо стояв на березі там, де закінчувався його короткий слід знізвідки, і повернувся до Едді. «Я дуже погано розумію, що це таке або як таке може бути, але ти маєш постійно пильнувати. Збагнув?» «Так». Едді здалося, що в його легенях дуже мало повітря. Він розумів, або принаймні до нього дійшло те, про що говорив Стрілець, як зміст фільму до глядача. Але йому не вистачало духу все пояснити самому собі. Роланд наче вибив з нього дух. Добре, бо жінка, у яку я ввійшов на тому боці дверей, так само смертельно небезпечна, як і ті омароподібні тварюки, що вилазять уночі. Вітаю, друзі! Кому цікаво, а цікаво буде насамперед мені колись, у мене тут 483-й день після повномасштабного вторгнення. Збройні сили вдало атакують Мразото, і то є добре. Дякую вам за це. Буду радий, якщо хтось із вас напише мені в коментах. Слава Україні! А хто забув підписатись, у вас є прекрасна нагода виправити це. Тоді, напевно, ви не пропустите наступну частину. Почуємося. Все буде Україна, сонечко.